أول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وسماءات ذات الحبق ديځه نه الله جل جلالو بیا قسم حری په خبر باندې او هغه دا چې مشرکان ته الله پرمحي چې قسم مې دې پاسمان باندې پداسه اسمان باندې ذات الحبق ذات طرق چلارواله پاسمان کی لاری دی پرشتی زیرازی او بک جمع دو حبیقی دا نسنگا چه کپڑا کے جالی تارون تلی جالدار دے پکیل لاری دی او دوی ممانا ابن عباس سے تفسیر حاضین ذکر کړی دا چه خلق الحسن بہترین حسن والد نبیہ ممانا داشو اللہ پرمائی که سم میری پاسمان باندې جدیر خیستا دے اویا یا کسم میری پاسمان بانده چی لارو والده اللہ دیوی زمان دی کسمو ینکم لفی قول مختلف یکیناً تاسو چې علی مکاو ای مشرکانو لفی قول مختلف خام خواب پا یو خبر اختلافی کیه اخبر اختلافی سران دا نبی علیہ السلام بارکی دا نوکل بیوی دا ساہر دا نوکل بیوی دا کاہن دی نوکل بیوی دا مجنون دی نبی علیہ السلام دا بیوی دا لیونے دی او دا قرآن کې به کلوی سہر دی کلو بیوی کہانت دی کله بیوی دا پخوانو خلقو کسی دي نو دا گڑی وڈی خبرې بے کولی اللہ پا دی کسمو کچی دا سو بیسترا به خبر کی په یو غلط خبره کی او باز شفاعت الاسنام ذکر کړي دا تاسو په غلطه دا چې پارس نه کوي اولانه تفسیر راجل الله وکسم دې چې یقینا تاسو مشرګانو په یو خبره اختلاف کی یو فك عنه من افك اول شي ان د قران نه دری نبی علیہ السلام نا پدې باندې د ایمان راولو نه من اسوک افکا چې هغه لشي په علم د الله تعالی کې د ایمان لې شپو مقدر کې چې ہدایت نه نو هغه بدین راول نو یو نه را او دیمه ما مانادای یو فکو انহু من افک اله لبشید ایمان نه پر قران باندې او په نبی له صلات والسلام باندې ان هو تاسو د اختلافي خبرې د وځي من هغه سو او په کتاب سورفان الهدايت فی علم العقل چد الله په علم کې د هدايت نړي دلي ازلی بدبخته بستا سو د خبرې د نه شک کی پروزی چتا سو کله قران ته سیر وایې کهانات وایې د دې خبرې د وځي چې کوم بدبخت انسان دی عزلی بدبخت دی هغه به اړیږي ورنہ ستاسو په دې خبره د قابل اعتماد خبره نه ده او ایس خبره نه ده نو الله جل جلال جلاله قسم خوري او قسم د الله جل جلال جلاله ته ضرورت نشته خدای د استشهاد لپاره مطلب دا د سنگ چې اسمان لارو والے دي لارو والے دي دا څنګه چې ستاسو د لارم دا مختلف دي یعنی دا دا پا پا پا ان دې استشهاد د پاره او تاسو به خپل لارو کې په غلط وانه قتل الخراسون الذين هم في عمره سهون قتل الحرسون اللهو قتل لكشي الخراسون اٹکل چلون کی نو خراص انداز له ګون ان کی اٹکل چل... اٹکل چلون کی اغت او ویلې کی اواسل قدام به معنی ده قتل رازی په معنی ده خیروس سره व्यापमाना لانت سره عام طور عرب استعمالی لاندې وکړی شي اواز یې معنا کړی د بون زروجن دا سه اندازې د نبی اسلام برکه لګی کلوې ساحر دې کلوې جادوگر دې دا غلطه اندازې دي بې دلیل اندازې دي درې شه ته از دلیل نشته یا د قران برکه دي نو اسې اوایي اندازې دي د دې برکه دي سره از دلیل نشته زګدا دا اٹکل او توکل چلول بيدليل خبره کول دا ګومان دي او دا خطا کې شي او دا ګرنګي د الله جل جلال او د ذات برکه د پیغمبر برکه د قران برکه په ګومان سره فیصلل ګومان دي کې اس پېدا نور کې چې کوم اعتقادات دي پاږي کې مضبوط دلیل به کار نه هغه کې کینی دلیل په کار دي پاږي کې اٹکل او ګومان نه چليږي رزق الله الا نتی دی یا کتل لیکري چې دا اٹکل چلون کې الذين هم فی غمره ساهون دا کساندي هم چې دی په غمره تن غمره اصل کې د ابو یو جزیره دی ولیکي غمره او هر ځای کې دا غمرخ په معنا کول شي د ما باندې او د ما قبل په اعتبار سره روستو ته ساهون راغلند ساهول په اعتبار سره بد دی معنا کول شي نو پیغمرتن دیپ آ غفلت کیدی او په جہالت کیدی او په وڼوالی کیدی ساهون او دی غفلت لري نو څنګه چې یو ډونګې وبې نرید غرانګي انتہی ډونګي جہالت کړي په جہالت کې انتها ترزلی لري او ساهون معنا اصل کې سهوه او ایرته ویل کیږي په ربا نه انسان ماخوز نه لري مسکر او شي خدل تر ساهون نه مراد غافلونه معنا ده زکه دا, دا اختیاري غفلت ده غفلت دی ختمول شي چې پیغمبر باندې کې سوجو کید قرآن باندې کې سوجو کید رجلت سهو په مانا ده اختیاري غفلت ده پی غمرتین، پی غفلت کی دی، جہالت کی دی ساہونا او غافل دی دا جہالت او غفلت او جہالت چې کل چلی دی پیغمبر بارک یکینی دلائل موجود دی، پیغمبر موجود دی، سره موجزات موجود دی قرآن دی، دا صداقت موجود دی، حسر او دا غسر اوڑو کی نوڑو کی صورت مقابل ندی شکولی او بیاو انسان تو کل چلی دا سیر دی دا جادو دی ندا اٹکل ده ده په جہالت کې دي غفلت کې دي ورپسې مسله ده انکار قران ذکر کوي اګه اٹکل چلول و الله پرمایې يسلون یا ن یوم الدین دوی تپوس پوښتنه کوي ندا تپوس دا ځان د پوی د پرنه تپوس کول نکل د استهزاء ده پرې یعنی ټوکي کوي مسخره کوي چې کله قیامت وکړي یا ن یوم الدین قیامت وکړي نو دا بتهره انکار دی تپوس کید قیامت بارے کی دا نه چ زان پوی چی تاریخ اشتها وکنیسته او دا جہالت دی چې کله قران ذکر کید الله جل جلال و ذات په دا الله ذات ذکر کید پیغمبر ذکر کید نو که تاریخ معین نه ده نو صرف ته جہل له تاریخ د وجنا د داس شین انکار کول چی پاګی باندې یقیني دلائل موجود دی جہالت دی علامہ تنوی سبوی دری مثال خدا شو جو انسان یې په طور باندې یقیني تور د او اوغه صرف د دې وجنه چې تاریخ نه ده معلوم نه غا انکار ده د جهالت ته یقیني طور په حکومت آرډر کړل ده معلوم ده خو تاریخ معلوم نه ده صرف د تاریخ ده نه معلوم دي ا دې وجنه انکار کول دا د تغسړي جهالت ا دې د جهالت ته چې وي قیامت وکړي الله تعالی جواب ورکړي يومهم علی النار یفتنون او دا جواب د د سوال مطابق ده. جواب عمدزه د جواب سره دی لیک اوس وځي د تکلیف ورسي الله فرمایي هوا کائنون یوم دا کائن په غرز باندې او هم آلن نار النار یوبتنون جدي په با پور باندې سوزول شي سوزول به شي پور باندې یفتنون اصل کې عادت او لکیږي لکه سونه هغه اور ته وښته شو دا د در دروخل لپار اصله لغت کې دا دی ته ودل ته مراد ده جهنم ته وشتللی یی دی هم جهنم ته روزین ددیه حقیقت به شي او حقیقت باندې به با پوه شئ او په اصل مسله باندې به با پوه شئ الله پرمحي په غرض باندې ده چې دی به با پور باندې سوزول شي او دی ته به ویل کول ویل کیږي به دی ته چې ځکه اوسکه هاذالذی د عذاب ده ازو کو فتنتکم اوسکه فتنه لره نه فتنه مراد عذاب ده خپل عذاب لره دنیا کې چې کوم فتنه کې شرک او کفر کې پراته وي دا یې عذاب اوسه کې لوک فتنتکم اوسه کې خپل عذاب لره هاذا الذی کنتم به تستعجلون هاذا دا چې هغه شی چې کنتم چې وای تاسو به دې لره تستعجلون تلوارم په کوله په تلوار سره چې دا بکلی چې کړه قیامت راشي دي ته وجدار هغه شی اوسم پته و لګی دا اوس دا عذاب هغه اوسه کې عذاب وسمای الله وکسم د اسمال باند ذات الحب کې چلاروالده یا حسنوالده ان قوم یقینا تاسو چې مشرکانو لفي قول مختلفن هم پيو خبره اختلافي کې یو فاکو ان هو لشیان او د قرانه د نبی عليه الصلاۃ والسلام نه مناسق او فکاجا لشیوي اگر تقدیر درسی پیلم دا اللہ تعالیٰ کی اگر بدبخت انسانی قتل الخرسون الذین قتل لکلیشی اگر اٹکل چلہ انکی الذین کسان امچدوی فی, فی غمرتن پا غفلت کی دی انتہائی غفلت کی و جہالت کی دی ساہونا دی غافل دی یسالونا دی تپوس کی پتور استعزاء ایانا یوم الدین چکل بیرس دجازاء نئی او ما پا غورز باندې یعنی دا جزاء درست ده دا په هغه ورزي هم چې دوی اله النار فور باندې یو قانون سوځول بشو ویل کیږي بده یتا ذوکو اس کفتنه تک ما ز اول ها ذلذي دا عذاب ده کنتم چوي تاسو تست به تستاجلو ان په تلوار کوله مسلسلم تلوار کول چکل الحمد <سؤال> لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد و اله وصحبه الله اهدنا واغننا اللهم زين اللهم زد توفيقنا وشكرنا بسم الله توكلنا على الله وحده دوو غوړې دا رسولوای چې په پاشه شللو ته بخنو کبر خیرت الله چې خیرت منظور نوته الله تعالی اسان الله تعالی جل وعلا